Granskningsnämnden ska se till att journalister på radio och tv rapporterar korrekt och opartiskt. Men nu hörs kraven återigen på att skrota den statliga kontrollen. Problemet med granskningsnämnden är att de inte har insett vad som har hänt på, på alltså i det offentliga rummet, i medierummet, de senaste 15 åren. Den amerikanska filmaren Michael Moore är en hjälte för många världen över- inte minst i Sverige. På andra sidan Atlanten får en stor stryk i dokumentären Manufacturing Descent. Och så träffar vi en journalist från det ockuperade Västsahara som brinner för att nå ut med sin tidning i flyktinglägren. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Jungren och det är lördag den 7 april. Dagens program handlar till stor del om ett hatobjekt för många publicister, den statliga granskningsnämnden. Granskningsnämnden som tidigare hette radionämnden har alltid fått kritik från olika håll inom medievärlden. Samtidigt som allmänheten tycks ganska nöjd med att kunna anmäla tv och radioprogram man tycker går över gränsen. Drygt tusen anmälningar kommer in varje år. Få program fälls. Den senaste tidens debatt har framförallt handlat om kravet på opartiskhet. Något som hämmar journalistiken enligt kritikerna. Frågan är om det är dags att skrota den statliga kontrollen eller åtminstone förnya reglerna. Vi har pratat med journalister och mediemakthavare som hävdar att granskningsnämnden inte hänger med sin tid.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 Kritiken mot granskningsnämnden kommer från alla håll, inifrån public service medierna, både radio och tv och till och med från programsekretariatet på SVT och från TV4 där programdirektör Göran Ellung har varit den som drivit kritiken hårdast. Nu senast på en debatt på publicistklubben i Stockholm. När man arbetar som publicist och kommer fram i, i, till en analys och en möjlighet att också kunna leverera någonting kommenterande så är det såklart att man måste kunna göra det. Och Cecilia Renfors, granskningsnämndens direktör, försvarade sin nämnd framme vid podiet. Alltså, kravet på opartiskhet finns ju där därför att det är en förtroendefråga för public service. Och TV4 kallar sig ibland kommersiell public service och det tycker jag är bra. Men ska de vara det, då, då måste ju det här kravet gälla för dem också. Varför är så många arga på granskningsnämnden? Ja, anledningen till TV4s ilska är fällningen av deras programdrevet där reporterna öppet tar ställning. Men det är långt ifrån första gången som nämndens beslut upprör. Granskningsnämndens uppgift är att i efterhand granska om Public Service och TV4 följt reglerna i radio- tv-lagen och sändningstillstånden. I korthet är kraven att allt som sänds ska vara opartiskt och sakligt. Och det är just opartiskhetskravet som rör upp känslorna hos så många. Regeln som säger att programledare och reportrar inte får ta ställning i en kontroversiell fråga. Medierna har tittat närmare på två kritiserade fällningar. Den 7 mars dömde Sveriges radios program Kulturnytt för en kommentar om slopandet av de fria inträdena till museer. Så här lät det ungefär i oktober förra året. Nu slipper de betala för gratisflukterna på museerna och det är nog bara början. För visst verkar det som att det är här på kulturpolitikens lilla bakgård som de nya moderaterna bestämt sig för att släppa ut det gamla högerspöket ändå. Och så sa de, eh, Mårten Andrén kommenterade. Just det, Mårten Andrén kommenterade. Ja, det var alltså Mårten Antsén på Kulturnytt som kommenterade beslutet om att återinföra inträdesavgifter på museer. Granskningsnämndens bedömning var att han i sin politiskt färgade beskrivning gick längre än vad som ryms inom gransknings- och kommentarsskyldigheten. Och att det därför stred mot kravet på opartiskhet. Men Mårten Hansén, han köper inte motiveringen. Det, alltså, granskningsnämndens definition av opartiskhet, deras praxis när det gäller eh, begreppet opartiskhet, är, är, det är utdaterat. Det, det är dags att skippa den och, och hitta, hitta någon annan definition. Men, men var inte det här partiskt verkligen? Högerspöke? Nej, jag, jag, jag tillhör inte Socialdemokratiska partiet. Jag har inga som helst sådana kopplingar. Det jag, det jag gjorde var att jag tog ställning till, eller jag, jag yttrade mig kritiskt till, till ett politiskt beslut. Hur var det nu? Mårten Antsén yttrade sig alltså kritiskt till ett politiskt beslut. Och det ska ju finnas utrymme för värderande omdömen. Men samtidigt får man som programföreträdare inte ta ställning i en kontroversiell fråga. Det här blir krångligt. Vi tar det en gång till. Jag yttrade mig kritiskt eh, till, till ett politiskt beslut. Men, men då tog du väl ändå ställning i en politiskt kontroversiell fråga? Mm, det gjorde jag. Och det får man inte enligt granskningsnämnden? Mm. Fast man får det ändå eh, inom, vad är det de säger, eh, de säger att man får göra det. Jo, med kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen. Det uppstår ett, ett, ett stort utrymme för godtycke och frågetecken och, och liksom vagheter när de här liksom två paragraferna eller vad man ska säga, ställs mot varandra. En annan uppmärksammad fällning är uppdraggranskningsprogram om Göteborgs kravallerna. Med en berott skjuter polismannen längst till höger. Vapnet håller han dolt bakom skölden. I förhör har han sagt att han siktade mot kroppen. Ett direkt dödligt skott. Det var det här, rapportens formulering om ett dödligt skott, sent i oktober 2001, som granskningsnämnden slog ner på eftersom de tyckte att rapporten tog ställning i skuldfrågan på ett sätt som inte är förenligt med kravet på opartiskhet. SVT var inte alls överens med granskningsnämnden och begärde till och med omprövning, men nekades. På SVT finns ett programsekretariat som har till uppgift att hjälpa programmakare att följa reglerna. Det var chefen där, Hans Hernborn, som ledde begäran om omprövning. Alltså det som granskningsnämnden uppfattade som ett ställningstagande var inte det när man analyserade delarna. Man övertolkade vad som faktiskt sägs i programmet och trodde kanske att det var. Ett ställningstagande som i en kontroversiell fråga där, från rapportens sida, vilket det ju inte var eftersom själva uppgifterna inte var kontroversiella när man granskade dem, de var ju korrekta. Även här är det alltså långt ifrån enkelt att säga vad som är ett ställningstagande och vad som inte är det. Granskningsnämnden tycker att rapporten tog ställning. Men SVT säger ju att det rapporten sa i inslaget bara var ren fakta. Hans Härnborn tycker att granskningsnämnden har svårt att följa med i medieutvecklingen. Det utrymme som public service kanalerna hade tidigare finns inte idag och detaljer spelar inte lika stor roll som för 20 år sedan och därför ska granskningsnämnden akta sig för klåfingrigt detaljkritiserande, säger han. Det är ett, ett ofta återkommande problem med beslut att de kan vara friande men ändå innehålla en kommentar eller en retsam släng till programmakarna att det ni gjorde var visserligen inte ett brott mot bestämmelserna men vi tyckte ändå inte om det. Det ska de avhålla sig från, anser jag. Men det som bespottas mest från flera håll är ändå opartiskhetskravet. Och på det svarar granskningsnämndens direktör Cecilia Renfors så här. Det är inte eh, omodernt, det är inte utdaterat. Det har med förtroendet för public service eh, att göra. Men även om Cecilia Renfors försvarar opartiskhetskravet tycker hon att det finns anledning att fundera på hur det ska se ut i framtiden. När det gäller praxis och när det gäller vad, vad kravet på opartiskhet ska innefattas så tycker jag faktiskt att det kan finnas skäl att, att fundera på hur det ska se ut. Eftersom opartiskhetskravet är ett sånt som, som diskuteras. Så många gånger och som ifrågasätts från så många håll så, så måste det ju vara att säga, en intressant fråga att ta upp och, och, och ta ställning till om man ska det se ut så här. En sån diskussion måste man alltid vara öppen för menar jag. Sist hörde vi Cecilia Renfors, direktör på granskningsnämnden. Reporter här var Sara Heiman. Lennart Weibel är professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet- han har bland annat på uppdrag av granskningsnämnden- analyserat anmälningarna mot radio- och tv-program- vilken kritik som framförs- och vilka ämnen och program som kritiseras. Vad säger då han om kritiken mot granskningsnämnden- och om chefen Cecilia Renfors åsikt- att det faktiskt finns anledning att fundera på- vad kravet om opartiskhet ska innehålla? Jag tror att det är en väldigt riktig synpunkt- för den här typen av begrepp- som har varit med under väldigt lång tid- opartisk och saklighet är ju begrepp som går tillbaka till använda redan på 1930-talet. Det är klart att de förändrar sig över tid. De kan betyda olika saker bland olika personer också. Det kan förändras över tid. Så att det, det är nog alltid bra att pröva lite närmare hur ska det tolkas idag. Ser du några speciella skäl till att man borde ompröva? Ja, det är kanske så att om man går tillbaka till det här i tiden så... Ja, Går tillbaka till de studier vi har gjort eh, kring både 20- och 30-talet så är ju parter väldigt entydigt Vad som är parter det är ofta knutet till politiska partier, Det är de stora intresseorganisationerna, fackliga organisationer. Det är ett samhälle som är byggt på olika parter som förhandlar med varandra och då ska de här parterna komma fram på ett likartat sätt. Det är också mycket av så att är 50- och 60- och 70-tal Sverige, men med ökad individualisering i samhället... De stora kollektiven och kollektiva parternas eh, försvagade ställning. Så det är klart att det gamla opartiskhetsbegreppet är lite, kanske om inte utdaterat, så är det i varje fall inte så enkelt att tillämpa som tidigare. Ett exempel vi nämner här är fällningen av uppdraggranskningsprogram om Göteborgs där formuleringen om ett dödligt skott ansåg strida mot kravet på opartiskhet och att rapporten tog ställning i skuldfrågan trots att alla fakta var korrekta. Vad tänker du om det? Jo, det är riktigt och där kan man ju vara lite mer tveksam. Det man möjligen ska tillfoga, det är ju att sakligheten i sig, att, att man har rätt i alla fakta, inte är någon garanti för att man inte blir fälld och det gäller ju likadant i domstolmedel, är det kränkning och liknande så kan du mycket väl säga någonting som är sant om en person men du gör det på ett visst sätt i en viss form som gör att du ändå kan bli, bli fälld. Så att sakligheten räddar inte. Men är det inte ett problem för journalistiken om man har ordentligt med fakta och vill påstå något riktigt hårt och spetsigt ska man vara rädd för att bli fälld då? Jag tror alltid att journalistiken måste töja gränser och i så fall pröva det här. Vi ska komma ihåg att vad fällningarna resulterar i egentligen är ju inte att någon blir avskedad eller att det utöms sanktioner i pengar utan det resulterar inom programföretagen att saker och ting tas upp till diskussion och man funderar och man kan mycket väl på programföretagen komma fram till att det här kan vi nog pröva igen för här tycker vi nog att de hade tolkat fel. Alltså det, är ju inte, det hindrar ju inte och vi ska ju också komma ihåg att över 90% närmare 95% av alla anmälningar för opartiskhet frias utan kommentarer ifrån granskningstämden. Vi talar om det i förhållandevis få fall. Så Egentligen är ju och många kritiseras som ett alltför friande organ. Det är ju den debatten som man hör på många håll om man inte är journalist och jobbar i medierna. Det sa alltså Lennart Weibel, professor i massmedieforskning. Och nu några av veckans medienyheter. Regeringen har ännu inte hittat någon som ska sköta enmansutredningen om public service. Men kulturministerns presssekreterare Maria Dupont säger till medierna att det inte fattas kandidater och att de just nu går igenom namnen. Redan i maj hoppas man att utredaren ska kunna börja jobba. Tidningen Metro bryter sitt samarbete med Gringo som har utkommit som en bilaga av vår fjärde vecka. Metro vill nu gå vidare med ett nytt projekt och Gringos Sanjer Adami tror sig veta varför. Mets nya reaktörer är inte från orten själv. Det kanske har bidragit till hans beslut. Han är mer åt stureplanshållet än förutsållet. Internet är snart världens fjärde största reklamkanal. Det rapporterar mediebyrån Senit och OptiMedia. Media. Redan nästa år förutspås internet passerar reklamradio när det gäller annonsintäkter i världen. Och internet förväntas växa sex gånger snabbare än traditionella medier de närmaste åren. Vi har tidigare pratat om engagerade reportrar här i medierna, om aktivism och journalistik. Hamdi el är chefredaktör på Västsahariska befrielserörelsen Polisarios tidning och han kämpar mot alla odds för att nå ut med sin journalistik i flyktinglägren. Han ger inte upp trots att han inte ens har pengar till en fotokopiator att producera tidningen med. Jag träffade honom i förra veckan när han var på besök. I en liten lägenhet i centrala Stockholm har befrielserörelsen Polisario sitt nordiska högkvarter. Jag tar emot av Lamin Jajawi, den västsahariska rörelsens representant i Norden. Han har en långväga gäst. Eh, uh, hey, so yeah. nice nice Are fine? fine. Hamdi. Hamdi. Hamdi. Yeah? Uh, no. Hamdi El hafi är journalist från det ockuperade Västsahara, ett ökenområde befolkat av nomadfolk under många hundra år på Nordafrikas västkust, ofta kallat Afrikas sista koloni. Jag är journalist uh, from Polisari, from Sahara. Hamdi El Haffi är 40 år. Förr detta lärare och sedan drygt två år chefredaktör på Polisarios egen tidning Shrin May, 20 maj. Den dag 1973 då upproret mot den dåvarande kolonialmakten Spanien startade Spanien drog sig ur 1975, men istället gick grannen i norr in och tog över. Vad som pågår här i Marokko är en fullständig mobilisering av folket kring en fråga som tyckte alla bakom kung Haddan. för den så kallade Gröna marschen... Eller freden... Så här lät det i Eko den 24 oktober 1975, när Marokko inlät den Gröna marschen. En marsch led av Marokkos kung Hassan in i Västsahara. Men ska konflikten lösas så måste det ske mycket snabbt. Här har folket hättats så våldsamt den senaste tiden att det inte blir lätt att stoppa de hundratusentals marokkaner som gör sig redo att marschera genom öknen. Man... Bland de som flydde från den marokkanska armén när West-Sahara ockuperades fanns Hamdi el -Haffi och hans familj. De bombades med fosfor och napalm, förklarar han. De bombarna uh, är uh, fosfor and, uh... Och, och Idag lever och arbetar han bland om övriga cirka 150 000 västsahariska flyktingarna som bor i läger i sydvästra Algeriet sedan 30 år. Och för honom är det ett heligt kall att nå ut i flyktinglägren med sin tidning. But uh, I I also uh, try to have many changes in this magazine in the uh, in the han har förbättrat tidningen sedan han tog över, förklarar Hamdel Haffi. Den ska nu komma ut med sex nummer per år och är mycket bättre. Den innehåller inte bara politik utan poesi, teater, utbildningsfrågor, hälsa och unika analyser och rapporter om läget i de ockuperade områdena. De marokanska myndigheterna bryr sig inte om tidningen. Den är alldeles för liten. Den trycks inte. Den fotokopieras i 500 exemplar. Tidningen ska bland annat vara en kanal för kvinnorna i lägren och männen i befrielserörelsen att få information om varandra och koppla ihop dem. Han har, tycker han, en tidning som är unik och viktig för de utsatta i flyktinglägren. Gratis dessutom. Och det finns ett stort sug efter den. Men han har också ett stort problem. Du kan inte föreställa dig, säger Hamdi. Vi har en Macintosh, en printer och en fotokopiator. Men kopiatorn har inte fungerat sedan i oktober. Så sista numret, som är ett bra nummer, är det ingen som kan läsa. Den finns bara i datorn. På första sidan finns en rubrik om kungariket Sverige, utvecklingens och frihetens land. And this this other article is about Swedes. Sweden. Sweden. The kingdom of Sweden. Yes. what do you say about Sweden? Uh, the King of Sweden, uh, kingdom, kingdom, kingdom of Sweden, of Sweden country of uh, development and freedom. And freedom. Hur den ska få pengar till en kopieringsmaskin, det vet han inte. Han är en brinnande journalist med en viktig tidning som man vet att folk kommer läsa. Jag kommer kämpa och jag vet att jag kommer nå mitt mål. Tidningen kommer spridas, nu eller imorgon. Folket i flyktinglägren behöver information och kommunikation. Och jag ska försöka ordna det åt Jag kommer försöka ordna det åt dem. Have this for them. Det är fortfarande oklart när El-Hafed kan komma ut med novembernumret av sin tidning. Michael Moore har vunnit både Oscar och guldpalm för sina filmer: Bowling for Columbine och Fahrenheit 911. Han är hyllad världen över för sin bitska och humoristiska samhällskritik från ett vänsterperspektiv. I USA har han blivit en politisk maktfaktor. Nu har en ny film kommit ut som riktar linsen mot Moore själv, Manufacturing Descent- som kommer att visas på Stockholms filmfestival i november. Titeln anspelar på mediekritiska boken Manufacturing Consent- av Noam Chomsky och Edward S. Herman. Bakom Manufacturing Descent står kanadensiska filmskaparna Debbie Melnick och Rick Kane- som förklarar att de tidigare har beundrat Moore- men nu sågar de honom och menar att han vridit och vrängt sanningen i flera av sina filmer. To... Fyrade Michael Michael filmskaparen Michael Moore har gjort dokumentärfilmer lika populära som Hollywood rullar. Miljontals människor har sett hans filmer och han har fans över hela världen. Dokumentärfilmaren Debbie Melnick var en i skaran och beundrade. Melnick och hennes partner Rick Kane bestämde sig för att göra en film som skulle följa Michael Moores soliga karriär. Men när de började intervjua människor runt filmskaparen och åkte till platser där Moore själv filmat för att få veta hur arbetet gått till så började deras bild av Moore som en fantastisk dokumentärfilmare krackelera, säger de. När vi progressade i filmen såg vi en annan junktur där vi började att känna att den här vägen är den offentliga historia och den andra ledningen, nästan som att det var en förk i vägen, den andra ledningen känns mer som verkligheten. Så vad ska vi försöka säga här? Melnick och Kane ser sin film som en kritik mot Michael Moores metoder när han gör film. Och de radar upp en mängd fel och brister i hans filmer. Ett exempel är det här. With the success of Roger and Me comes a critical rap that Michael is taking liberties with the truth and the chronology of events for greater dramatic effect. He's been found to have fabricated or invented or carpentered a number of And, um, lies into his Filmdebuten Roger and Me från 1989 går ut på att Michael Moore jagar General Motors direktör Roger Smith för att ställa honom till svars för nedläggningen av GM-fabriken i Flint. I filmen får Michael Moore aldrig någon intervju med direktören och Smith framstår som en känslokal och stiff person som inte vill stå till svars för att hela Flint blir arbetslöst. I själva verket fick Michael Moore en lång intervju med Roger Smith men den lämnade han kvar på golvet i klipprummet. When I found out that he wasn't telling the truth, I I felt uh disappointed actually because it's easy not to tell the truth just to have an entertaining film, but it's not as easy to actually play by the rules and I thought, you know, this isn't right and and we should say something think about it all of us would have much better stories if we didn't have to worry about the facts look documentaries should be about exposing lies not making them melnick och kane kritiserar inte bara moors metoder de gör sig på hans personlighet också i filmen intervjuas flera personer som säger att michael moor är paranoid och egotrippad Melnick och Kane försöker illustrera Michael Moores paranoia genom att berätta hur de blev utslängda från ett möte där Moore skulle hålla tal. Suddenly, Michael's publicist and security arrive and kick me and my cameraman out. I guess he was more aware of our film than he let on earlier. Anne Moore, Michael's sister, forces our camera to the ground, but it isn't turned off. Hey, who are you? men det var okej. I slutet skrev de oss ut och de skrev inte oss upp. Jag öppnade dem att skrev oss upp men jag var förraskad att vi var skickade. Melnick och Kane är inte ensamma om att kritisera Michael Moore. Filmen Michael Moore Hates America av filmaren Mike Wilson är ett annat exempel och journalisten Jesse Larner har skrivit boken Forgive Us Our Spins. Jag var aldrig en stor fan av Michael Moore. Jag trodde Bowling for Columbine att vara ridiculous, intellectually sloppy, demagogically sinister. Uh, and then of course um Fahrenheit 911 I thought was a ridiculous film. Jesse Larner skriver i sin bok att Michael Moore är en spinmaster. Han tycker att Moore ägnar sig åt konspirationsteorier och bygger sina filmer på lösa grunder. är really a master of making points that rely on guilt by association and um och theories and partial truths. And highly edited and Att journalister attackerar andra journalister eller mediepersoner har blivit allt vanligare i USA säger professor Michael Ladlum vid journalistlinjen på New Yorks universitet. In recent years it does seem to be stepping up and I mean there is a polarization certainly in in this country. And also if you watch television you'll see you'll see democratic journalists uh, and republican sort of conservative journalists go after each other but I guess some people just like för vissa journalister verkar det ha blivit en blodig sport att attackera andra journalister, säger Ludlum. I USA finns en liberal journalistkår som jobbar på ställen som radiostationen Air America. Och så konservativa journalister som jobbar på Fox till exempel. Och när journalistiken har politisk färg på det här sättet så finns såklart mer bränsle för konflikter. Michael Luddlems ser inget fel i att journalister kritiserar varandra på det offentliga planet, men han gillar inte hur kritiken levereras. It's the way you do it. Michael Luddlem undrar om bloggvärlden har inspirerat journalister att bli allt mer elaka mot varandra bloggarna har alltid varit mer vassa och personliga och det kanske har inspirerat journalister att visa huggtänderna funderar Ladlam Perhaps some of it is is the whole blogosphere and there's so much uh, nastiness that goes on just on the blogs so then kan can step it up to uh, to people writing articles or people going radio people going on television doing stuff on the internet och and, and uh, getting getting nasty and nastier and nastier Men hur stor effekt har journalistattackerna egentligen inte ens Debbie Melnick tror att hennes film kommer att påverka Michael Moore. He makes a lot of money with the way he makes films. So why would he change? He, he really, he, he's doing quite well. Michael Moore har aldrig kommenterat filmen Manufacturing Descent och ställde inte upp för en intervju i det här reportaget heller. Debbie Melnick hoppas i alla fall att folk ska få upp ögonen för att, som hon ser det, Michael Moore inte levererar hela sanningen. Sist hörde vi Debbie Melnik, Reporter i New York var Katarina Andersson. Manufacturing Dissent ska alltså enligt filmmakarna visas på Stockholms filmfestival i november- något som festivalen varken vill bekräfta eller dementera, säger de, av policy själv. Medierna är slut. Nästa vecka är det val i Nigeria. Och vi berättar om mutor, hot och försök att kidnappa journalister i den valrörelsen. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.